Ya jinsi ya kusoma ripoti e. Ripoti hii tunaita digitali kwanza. Yaani njia mwafaka ya kusoma, kusikiliza na kujifunza ni kupitia tovuti e. Kwa sababu ripoti hii inatabaka na viwango tofauti tofauti potet yetu inaleta pamoja nambari na adithi. Kujifunza kuhusu swali ya lugha mtandaoni kutoka kwa mtazamo wa takwimu utupatia masuala djuju na utusaidia kuelewa miktadha tofauti ambayo watu wanapitia. Lakini uzoevu wa lugha mtandaoni kwa watu kote ulimunguni katika masingira tofauti utusaidia kujifunza kwa undani zaidi jinsi ilivyoirisii au vigumu kwa watu kutumia mtandao katika lugha zao kwa adili na takwimu tunaweza kuanza kushughulikia baadhi ya mikatadha ya msingi changamoto na fursa Ii ndiyo sababu kuna tabaka tatu kuu za ripoti ya kwanza Mutasari wa kile kilicho katika ripoti ya hali ya lugha kwa kimombo state of the internet languages Reports na jinsi tulivyoiunda unayoisoma sasa hivi ya pili takwimu zinazachanganua masuala nyeti ya lugha katika baadhi ya mifumo ya kidijitali programu na vifaa tunavyovitumia kila siku marafiki wetu katika taasisi ya mtandao ya Oxford waliongoza kazi hii na utapata taswira za kuvutia za takwimu na uchanganuzi apa. tafadhali kumbuka kuwa uchanganuzi huu ni wanambari tulioweza kufikia kutoka kwa seti na nyenzo wazi na za umma. Bikwa vingine vya mbinu vinajitadilwa kondani zaidi katika inch zilioomo. Lakini muhimu zaidi ni vigumu kupata njia mmoja na dhabiti ya kutambua luka. Na vile vile ni vigumu kukadiria idadi ya watu wanaotumia luka mahususi asa kwa sababu lugha na matumizi yake yanabadilika na nyakati la tatu latatu adidi zinazotupa ufahamu wa kina Wajinsi watu na jamii mbalimbali duniani kote ushiriki mtandaoni katika lugha zao wenyewe na ugumu wa kupata taarifa wanazozihitaji katika lugha yao wenyewe tulizialika hadi hizi kwa maandishi na mazungumzo kwa hivyo utapata insha za maandishi pamoja na majiano ya sauti na video Marafiki wetu wa kituo cha mtandao na jamii au ukipenda Center for Internet and Society waliongoza kazi hii wakiunganisha pamoja ususi wa utajiri wa lugha kutoka kote ulimwenguni. Tuna michango kuhusu lugha za kiasili kama Chindali, krii, ojibwe, Mapuzugun, Zapotec na arente kutoka Afrika, Amerika na Australia. Lugha za wachache kama Breton, Basque, Sardinian na Karelian, Okolaya pamoja na lugha zinazo kikanda na kimataifa kama Bengali, Kiindonesia na Sinalla uko Asia na aina tofauti za Kiarabu kote Afrika kaskazini. Mimi zaidi wachangaji wetu wameandika au kuzungumza kwa lugha zao wenyewe na pia kwa Kiingereza. Na wetu pia umeandikwa na kuzungumzwa katika lugha tofauti. Kwa hivyo tunatumai utafurahia kusoma au kusikiliza katika lugha zaidi ya moja tu. Pia tumejitahidi kadri tuwezavyo kuipa wai michango hii katika umbo la kuona wafiel lezo, Tanzania na uishi ui, unaleta pomojja vipangele tofauti vya kijamii na kiufundi vya lugha. Kama ilivyokuwa kila kitu katika ripoti yetu hizi pia ziliandaliwa na ushirikiano na mchoraji wetu kwa makubaliano na wachangiaji wetu.